Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Vassalatu vassalamu alə işrefləndiyyə Və seyyidil mürsəlin əmvəbəd Rabb-i şirahli sadri və yəsirləəmri vəhlü lüqdətən millisəni yəfəhu qavli Qəvli Qəmək, qardaşlar Şəh getirir ki, günahların insana vurduğu zərərdən Günahların acı akıbətindən biri de,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 Çətinliklər zamanı Üzə çıxır Fə inna kulli əhədin Yəxtəc ilə mərifəti mə yənfəhu Və mə yəzurruhu Fii mə aşihi və mə adihi və bir şəxs Ona Dünyada və ahirətdə Zəhər və fayda verən şeyləri bilmərdir Və aləmün nəsi əğrafu Müzəlikə aləttafsil Və insanlar da Bu işi bilmələrində Fərqlənirlər Və əqvahum və kesum mən qavi alə nəfsi və iradəti və bunların içərisində də ən güclüləri, ən ağlıları öz iradələrinə, nəfslərinə qalib gələn insanlardır. Və öz nəfsini fayda, ver fayda verən şeylərdə işlətmək və ona zərər verən şeylərdən qoruyan kimsələrdir. Və fi zəlikə təfəvvədir məarifin nəsi və himəmihim Və bu üç üzərində insanlar, insanların mənzilələri, Allah yanında, onların iradələri fərqlənir. Fə ərafuhum mən kənə ərifən bəsbəbi səadədi və şiqa Və bunların içərisində ən bilimlisi, elmlisi insanı bədbəxt və xoşbəxt edən səbəbləri bilən kimsələrdir. Və ərşəduhum mən ətərə həzi alə həzihi Və ən doğru yolda olanları da İnsanı xoşbəxtliyə aparan səbəbləri bədbəxtliyə aparan səbəblərdən üstün tutandır və ən bədbəxti də bu işi tərs görənlərdir. Vəlimə asitəxunul abdu ahwa günahlar insana öz nəfsinə ehtiyacı olduğu zaman xəyanət edir. Və vaqa fil məkruh insan sevmədi bir halla həyatda qarşılaşanda və ihtəcət təxallusun min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 Fard lahu aduvun aduvun yureyid qatlahu necek şəh gətirən düşmənlə üzəgələndə düşməni məfleməsində əlin qoyur deyir qonşuna çıxardım qını çıxmır fələm ya xurmuhu və <coughs> kədəlikə qəlbi deyir həmçinin qəlbin də misalı belədir və kədəlikə qəlbu yəsta biz və yəsiri moxnəsan bil marad və qalbə deyir getdikcə elə bir ki paslanır və həmin o pasla deyə qəlbə xəstəliyət tutur. Belə ehtiyac ilə muharəbəti bil adu və insan o vaxt ki ehtiyac olur ki o qəlbi ilə düşmənə qarşı müharibə aparsın, vuruşsun, lam yejid ma'hu Artı o qəlbdən ona heç bir yardım olmur. Vəl abdü innemə yuharibu yuvasilu, və yuwasilu və yaqdum bi qalbihi və şək yox ki qul günahlara qarşı, isənələrə qarşı nə ilə müharibə eləyir? Öz qəlbi Və qalb və əzalar da qəlbi təbi olur və izələm yapun inda mulkiha quwwatun bir məlikin düşmənə qarşı qarşı qoya biləcək qüvvəsi yoxsa o məlikin halı necə ola bilər <coughs> Bəs niyə görə şeytan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 İnsan var ki, ələ fikirləşir ki, tabi müsibət anında bu sabit qalar Və yaxud qadın fitnəsindən üzrə bu zinaya getməz Və yaxud cürəbəcür imtihanlardan yaxşı çıxar Amma imtihan gələndə, meydan gələndə görürsən ki, insan özünə inandığı kim deyil bunu da ən başçıda səbəbi odur ki, günahlardır Və şeytan da insanı, şək yox ki, insana zərər istəyir İnsanı tənbih eləməmək bəs deyil, hələ insana özünə qarşı güvən yaradır ki, yoxsən güclüsən, sən yaxşısan. Hətta insan o hazırlığı, tədaruki nə edəsə, etsin. Sonra <coughs> şərh gətirir ki, "Və-l-məqsuda en-nə-l-əbd izə vəqa fi şiddətin və qurbətin və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 Və yaxud səbirlə səbr etsin, qədərlə razılaşsın, yəni qəlbini o iman üzərində toplasın, artıq görür ki, yıxışdıra bilmir Və tədərrü və tədəllü və l-ingisəri beyni Allah subhalla qarşısında özünü saxlaya bilmir Və insanın dəyər dili Allah subhalla zikr eləməyə, yəni insanın özünü itaat eləmir Fəin zəkərə bilisanihi Ləm yecmə beynə qalbi və lisanihi Hətta dili ilə O qəlb ilə Dil arasındakı bağlılıq itir deyir Bəli in zəkərə Avdaa bi qalbin ləhin səhin qafil Hətta o vaxtı insandir Zikr eləsə də Dua etsə də <coughs> O vaxtı insandir Elə bir ki şey qafildir qəlblə O zikri oxumuş olur Məsələn والا ارادا من جوار من بِطَع يحب, deyir, insan hatta əzalarından belə bu anda ona isait eləməyi tələb eləsə görürsən ki əzalar ona ləniy kömək eləmir و هذا كل اثر الذنوب والمعاصي وبدون شك يامز گوناحلارين اجا قیبتیندند كمن له جند يدفعون عنه الاعداء <coughs> Bu da misalı ona bənzəyir ki bir kimsə onun qoşunu var. O qoşun həmin insandan düşmənləri uzaqlaşdırır və <coughs> ahmalə cundahu və dayyahum və həmin o kimsə öz qoşununa vaxtında qulluq eləmeyəndə, ona qarşı səhlənkar davrananda, ona baxmayanda şək yox ki həmin qoşun da nə edəcək? Zaman gələndə ona kömək eləməyəcək. Summa arad minhum indal hujumul adu ali Sonra deyir, zaman gələndə hətta insan ehtiyac olanda onlara kömək əlini uzatsa belə, öz əzalarından, imandan onu müdafiə eləməyini istəsə belə, artıq deyir, onlar onu kömək eləmək ki. Aydın deyir. Və bu insanın da misalı nəyə bənzi bənziyir? Deyir, istər insan öz nəfsinə olsun, istər başqadır insanlara olsun, insanlara yaxşı tərbiyə verməyib, sonra deyir, onlardan çox şey tələb edən insanların... Nəyinə bənzəyir? Misalına bənzəyir Yəni bu nə deməkdir? Əgər sən Uşağa tərbiyə vermirsənsə Ona namazı öyrətmirsənsə Və ya başqa-başqa ibadətlərə öyrətmirsənsə Sən ondan tələb eləsən də Nə olacaq? O bir faydası olmayıcaq O səni bir fayda Vermiyyəcək Neçə ki, alimlər gətirir ki Bir şeyi bir kimsədən almaq üçün İstəyir sənə qarşındakı kimsə Qonşub ola bilər Uşaq də ola bilər Zövcə də ola bilər Onu ondan almaq üçün istədiyim bir şeyi Əxlaqdır Və yaxud sənə qarşı itaatgərlidir Və yaxud Quran əzbərləməkdir Və yaxud cürəbəcür şeylərdir Birinci onu ona vermək lazım Aydın də hə? Məsələn Sən bir kəsə da Evdə məsələn zövcəyə Əgər gətiribsən ona pul vermirsənsə sən onu ala bilərsən? Hə? Yəni mənim şey adamla necə ola bilərsən? Bu həmçinin İslam əxlaqı da bunun içinə girir, İslam elmi də bunun içinə girir və bir çox şey bunun içinə girir. Ona görə bir şeyi almaq üçün nə etməli lazımdır? Vermək lazımdır. Və bir şeyi də vermək üçün insana yer özündə olsun. Ayındır. Əgər O şey sənə üzründə yoxdursa, o necə verə bilərsin? <gülüyor> də Ona görə bu məsələlərdə çox vaq günahkar kimlərdir? İnsanlar özləridir. İstər ailədə olan problemlərdə, istər uşaqların təlbiyyəsinin düzgün getməməsində və istər qonşularla müamilədə. Necə müamilə edirsən, eləcə də müamilə olunursan. İncə ki, bu mövzuda bir də misal çəkirlər. dedi ki, bu insanların misalı...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 Və hadə və səmə əmrün əxəfə min zalik deyə elədi bu danışdıqlarımız deyir incə məsələlərdir deyir xırda məsələlərdir. Elə bundan da böyük məsələlər var değil. Bundan da daha qorxusu odur ki deyir adha min zalik və amar və o an yəxunəl qalb huwa lisanu indəl ihtidar. İnsanın deyir qəlbinin, insanın deyir dilinin ölüm anında deyir insana eynəməsi, xəyanət eləməsi. Əgər də insan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 Ə, Abdullah evli məsud Həmşə deyərdi ki, ən qorxduğum şeylərdən bir də nə, nədir? İnsanın ölümünün pis sonu ona qitarması Hətta deyirdilər ki, gəlib ona deyirdilər ki, bari sən bu qədər ibadət edirsən Yəni Allah subhantaya qunluq edirsən, əmr övrün məruf, oruc, gecə namazı Sənə yeribə deyib başqası olsaydı, hindi yəni elə bir cənnətlə müjdələnmiş kimi də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 Qardışlar, yəni insan gücü çatan qədər yaxşı əməllərdən tutmalıdır və bu vaxtda hazırlıq görməli. Qardışlar, Allah subhanələ, dua eləməlidir ki, o anda Allah subhanələ onu sabit eləsin. Və sallallahu və Muhammed, aleyhi və sallamələ, nəbiyyə mühəmmələ, alə əliyyə və sallamələ.